Két, hár, az színjátékon. Nem. Én csak boltba járok, sajnos kosztával már nem. Nem. Vaj, másik nem. másipál. Elég. Kejfel Jancsi. Mi járossal, A Spirit FM 87.6-on. És az interneten. Mit killódik már itt? A a vízilabda elődöntőn voltam a nagyobbik fiammal, aki hát megvan őrül a vízilabdaért és, és egy kapus, tehát egy kicsit, kicsit még azt kell hogy lökött is, hogy ilyen közelről fogja ezeket a lövéseket, és kézélje, el, hogy, hogy volt bennem némi szorongás, hogyha lesz a magyar hímnusz, hogy lesz-e nélküled vagy sem, és, és hogy, hogy mit mondok a fiamnak, hogyha én most nem akarok majd felállni, de nem volt. Tehát, hogy megmentett engem a többi vízlabda szurkoló, hogy, hogy itt nekem dönteni kelljen ezen a mérkőzés előtt. Úgyhogy egy kicsit megnyugodtam. Ezt szerettem volna elmondani önnek. Igen. Haló. Jó reggat. Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Jaj, de jó! Nagyon aggódtam. Megtaláltam a, a, a, az adót és nem hallottam az önhangját. Ne haragudjon, hogy zavartam. És hallottam örülök, magamat. Van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én örültem volna, hogyha működnek az itteni dolgok. Nekem a mai műsortól teljesen elment a kedvem. mert itt ülök, nyolckor fel fogom hívni a hetedik keleti és utána valószínűleg haza is megyek. Látják például az elsőbe betelefonálót, aki önök előtt volt, ő úgy telefonált, hogyha ebből semmit se érzékelt volna, ami egyébként egyáltalán nem baj, hozzátéve, hogy most a nélkület, hogy jött ide, azt végképp nem értem. Ezzel az egészen egyetlen egy dolgot akartam önöknek elmondani, hogy permanensen 20 mm-re vagyok mindig attól, tehát nem egy centire, mint a miniszterelnök, 20 milliméterre vagyok attól, hogy egy nem rádiós létezésben is érzékeljem az életet, amiben maga az élet ugyanaz, mégis egészen mást érzékelek belőle, hozzátéve, hogy arról nem beszélek. Tehát, hogy nekem kétféle létezési módon van, egy munkalétezési módom és egy azon kívüli létezési módom és a kettő közötti átmenet az semmi más, mint a saját személyem, de egyébként, mintha nem lenne híd. Ha akarnak telefonálni, ám legyen, itt egy ilyen kicsit kedvevesztett medvebocsot fognak találni, ha ez nem zavarja önöket, akkor 061877 0877 teljesen normálisan reagáltak, az ebben az időszakban szokásos internetes hallgatottságnak a töredék részét lehet tapasztalni, ami azt mutatja, hogy önöknek inkább ki van a négy kerekük, semmint az ellenkezője. Ha elengeztetet, vagy engesztethetetlen vágyat éreznek arra, hogy telefonálni akarnak, akkor telefonáljanak. Nekem elment a kedvem attól, hogy bármiről is beszéljek, ezt nézzék el nekem, vagy ne nézzék el nekem. Szokás szerint készültem a mai műsorra, de van úgy, hogy az embernek valami elveszi a kedvét, nem tudom, ismerik -e ezt. Lehet, hogy visszajön, próbáljanak tenni az érdekében, csak azért nem fogom kelletni magam. Jó reggelt! Jó reggelt, elmondod, hogy mi történt. Elindult a feltenni, rendben. És aztán... Semmi, hát ezt, ezt a stúdiót mások is használják, nem olyan állapotban hagyták itt, mint amilyen állapotban korábban volt. Az én műszaki képességeimet pedig meghaladja az, hogy én abba az állapotban hozzam, amiben egy tízes skálán lehet vezetni műsort, és onnantól kezdve csak én tudok hibázni, mert maga a technika az lehetővé teszi azt, amire egy kejfejjhagy vállalkozik. Ennyi. Hangmérnök? Hadd ne kelljen nekem ezt a rádiót is elkezdeni lejáratni, jó? Tehát annyi rádiót lejárattam már abból adódóan, hogy a hozzám vagy a rádiomisorokhoz való viszonyulását nem találtam tízes skálán tízesnek, és nincs kedvem üzé szapulni az itteni elemeket. Akinek itt kellett volna lennie, nem volt itt, akinek nem kellett volna elállítani, az elállította most mondjak személyneveket. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak a Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth, tisztelt Szevad! Hát én a kedvelt annyibot szeretném egy kicsit visszahozni, ha lehet, ezzel akartam kezdeni teggel. Hogy azért az elmúlt két hétben Többet idéztek tőled és a műsorodból a médiában, mint az elmúlt egy évben. Igen, de hát ez azzal van összefüggésben, hogy itt van mögöttem az atv.hu, és éppen tegnap vívtam Nagy Háborút Gavra Gáborral, hogy egy bizonyos hír kerüljön ki, és írtam neki, amikor megjelent, hogy hát én egészen addig elviselhetetlen maradok, amíg dolgozom, amit este egy sms köszönt, és azt mondta, hogy nekem nem kell változtatni a hozzáállásomon. Most is jelentős küzdelmet vívok, de van mögöttem egy egy olyan felület, amilyen felület korábban nem volt. Ennyi a változás, Igen, és ez de... óriási, de ezzel, ez, ezzel is küzdeni kell. Hogy mondjam neked? Olyan automatizmusok, mint amilyen automatizmushoz az ember egyébként az élete folyamán hozzá lehetne szokva, én nem vagyok hozzászokva, és ennek következtében számomra, ha valami működik, az nagyobb csodálattal tölt el, mintha nem működik, amit ki nem állhatok, de mégis azt tekintem normális helyzetnek, és én emiatt nagyon szomorú vagyok, mert lehetne más hozzáállásom is a világhoz, de szerintem a hátlevő életemben már nem lesz. De hát azért ez, egy, ez azért nem csak az átvei.hu-ra az érszreveszett, azért a napírétől az egyenes beszédig, akkor mások is, azért ez egy, ez egy remek dolog. Ez ugyanaz, ez mind ugyanaz, és ha belegondolsz abba, hogy közben még ellentmondásba is kerülök ideenként, ugye az idézőjeles kenyíradó gazdámban, mert ugye nekem a szoros értelmében nincs kenyíradógazdám, hiszen a fizetés, hiszen továbbra sincs a tv van fizetés, a rádióért nincs, és ez így is marad nagy valószínűséggel, akkor azért ez egy nagyon furcsa állapot, és akkor csak a, tehát akkor a legkülönbözőbb dolgokat említhetném, de most nem kezdenék bele, mert szintén nem szeretnék ez ügyben ellentétet szíteni. Én, én mint az én, én 20 éves hallgatót, meg vagyok elégedve egyrészt, a másrészt az, az annyit elmondhat, hogy mi történt, vagy műszaki probléma volt, hogy meg kell, vagy mi a... Hát, olyan állapotban hagyták ezt az izét, ami működik, Na, amin én nem tudtam úrá lenni, ennek egy felvételi és egy leadási pozíciója van, felvételi pozícióba hagyták, és én nem tudom átállítani. Ez nincs Akinek itt ez kellett ez volna ez lenni, az nem volt ér. itt. Na, aminek segít neki. Jó, de nekem ettől, jó, ettől, ettől nem, elmentek, nem, a kedvem, is de nem, nem, nem, nem tudtad visszahozni. Ez a műsor, mint hogy az életemnek még egy-két része, az alapvető dolgok, azok szerelemből vannak csinálva. Ha abban a szerelemben valaki az én érzékelésemben páros lábbal beleszáll, akkor annak ez az eredménye. Biztos van, aki azt gondolja, hogy ez hiszti, biztos van, aki azt gondolja, hogy ez nem profizmus, biztos van olyan, aki azt mondja, hogy vissza kell mennem a pszichiáteremhez, de én azt gondolom, hogy kevés olyan ember van ma a médiában, aki ezt úgy csinálja szívvel, lélekkel, hogyha ezt szívvel, lélekkel nem tudja csinálni, akkor az a mechanikus erő, ami egyébként idehozza, az arra képes, mint amire most képes vagyok, beleértve a hangom színét, ami előtt attól, mint amire egyébként szokott lenni. De higgyék el, ha telefonálnak, én akkor igyekszem majd ezen túl tenni magam, de nagy lelkesedés csak akkor várjanak el tőlem, hogyha netán valami olyasmi történik, ami nagy lelkesedés fog kiváltani belőlem, hozzátéve, hogy mindazt, ami a puttonyomban volt, ahhoz nincs kedvem, hogy előszedjön. Elnézést kérek. 061 0877 ha mégis akarnak kezdeni valamit, egy ilyen kedveszeget, bocsó. Ez a kedveszeget egyébként ez egy egészen zseniális szó. Önökön múlik, hogy telefonálnak-e vagy sem. Február 19-én 8 óra 4 perctől 8 óra 4 perctől lesz Lázár János, és a jövétel szintén Szerdán 8 óra 4 perctől lesz legközele Füriás Balázs. Önök programismertetőt hallottak. 061 877, 0877 ma január 29-én Szerdán 7 perccel fél 8 után. Figyelek, valamire. Nem, ne haragudjon, azt, hogy ő se gondolja komolyan, hogy valamihez nincs kedvem, és akkor elmondom önnek, hogy mihez nincs kedvem, ne haragudjon, ez nem életszerű. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok Boczkozsod. Jó reggelt. Ha van kedve, akkor mi ez van kedvem, csak elment sértem, hogy mi történt. Olyan nem fordult elő önnel, hogy valami ez hihetetlen lelkesedéssel kezdett, valami bekövetkezett, és utána nem tudta úgy folytatni, mint hogy eredetileg hozzá kezdett volna, hogyha módjában állt volna. De, fénységes hát. szomorúsággal. Hát csak nem rádium mi volt. Figyelek. Igen, igen, igen. Ö, tegnap este az én 15 éves fiam, arra készült, hogy majd pénteken az iskolában egy csapattal, akikkel rendszeresen találkoznak, és különböző témaköröket feldolgoznak, beszélgessenek arról, hogy milyen hatással van a jegybanki alapkamat, gimnazista, milyen hatással van a jegybanki alapkamat a gazdaságra és ennek kapcsán előkerült a szó a 2008-as válságról, és elmeséltem a saját történetünket, hogy mi hogyan everettünk bele. De elvés, ez a, a téma, ez hogyan került elő, ez most hirtelen nem értettem. A, a jegybanki alapkamatról elkezdtünk beszélgetni a hitelválságról. De e, ott ott van, van, iskolában, vagy otthon vagy az iskolában? Otthon, otthon, Csak szénte kellett majd ez az a eszmecsere, amit majd ők folytatni fognak, és ilyen de hátszéri, a kettő hogyan a kapcsolódik egymáshoz? Ó, úgy ö, kapcsolódik egymáshoz, hogy ö, beszélgettünk arról, hogy korábban a jegybanki az nem itt tartott, ahol most. De, de pénteken milyen foglalkozás lesz az iskolában, ahol ez téma lesz? Bedobnak egy témakört, és ketté osztják a csapatot. Az egyiknek ellene kell érvelni, a másiknak mellette kell érvelni. De ki hozta szóba ezt a témát? A témát ő hozta szóba, mert készül erre a pénteki alkalomra. De a pénteki kaptak... alkalmat az, hogy erről fognak vitatkozni az iskolában, az ki hozta szóba hát az iskolában? Ő rendszeresen, ezt ő rendszeresen megszokta velem mostani, hogy képzeljem el, milyen uh, témakört kaptak. Múlt alkalommal két. De ezzel az osztályfőnök kaptak. találja ki, kitalálja ki? Nem, nem, nem, nem, nem. Ez egy. Uh, uh, én sem tudom annyira részletesen ö, ö, elmondani, hogy ki az, aki ezt szervezi, de ilyen sejtszerűen ö, több iskolában is ö, ö, ez a program, ez, ez rendszeresen zajlik. Ja, mondanám, hogy értem, Alkal... de nem értem, igen, és akkor ez Alkal... hogyan kapcsolódik ahhoz, ami önöknél zajlott? <gül> Alkalmanként találkoznak, és akkor nagyobb körben beszélgetnek. Mindegy, a lényeg is az, hogy, hogy ő most 15 évesen ott tart, hogy kinyílt az értelme, kinyílt az érdeklődése, és elkezdett arról érdeklődni, kérdezgetni, hogy hogyan is volt ez a 2008-as válság, és tegnap meghattott tavaly összekészült podcastet, a Király Júliának a, a podcastjét, amit még az Indexen adott, annak idején egy interjú, és és Elmeséltem a saját történetünket arról, hogy hogyan keveredtünk bele 2008 tavaszán mi is a, a válságba, hogy vettünk fel hitelt, hogyan tudtuk ezt ö, kifizetni, és hogy milyen kettős érzések vannak bennem ö, azzal a döntéssel kapcsolatban, amikor annak idején a miniszterelnök kiállt és kihirdette azt, hogy kedvezményes árszinten lehetőséget biztosít arra, hogy emberek, Euh, akik euh, hitelt vettek fel, azok ezt kifizethessék. Most a van szó? Igen, igen, igen, igen. És, és elég messzire kavarottunk a, a jegybanki alapkamattól, de ott Búvó szerűen annak irány Júlia többször vissza is tért a beszélgetésben arra, hogy, hogy korábban ez nem így volt, korábban sokkal-sokkal magasabb szinteken volt az alapkamat, és, és hogy hol tartunk most. És nekem nagyon, nagyon elegáns volt az, ahogy őt kérdezte a riporterre arról, hogy mi a véleménye a mostani jegybanki vezetésről, és nagyon imponáló módon, de nem mondott róla véleményt, ő azt kívánta, hogy majd 8-10 év múlva legyenek ők is olyan önkritikusak saját magukkal szemben, mint amennyire. Ügydezőzés sok szempontból vérzik Egyrésztről személyes tapasztalatom van arról, hogy annak idején jegybankjúvezető magántanácsként hogyan adott hozzám közel álló embernek abból kapcsolatos tanácsot, hogy nyugodtan felvehet hitelt. Másrésztről pedig az ő elszámolása és senkinek az elszámolása saját magával nem annak a függvénye, hogy 8 vagy 10 év múlva milyen önkritikát gyakorol, hanem hogy egyébként a hétköznapi élet hogyan viszonyul. Uh, úgyhogy én ezt most ebben a pillanatban némi álságosnak érzékeltem, de biztos a mostani hangulatom játszik ebben közre. De ha már az előző mondatokat mondtam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem múló lelkismeret furdalásom. Nem is lelkismeret tehát sok rossz döntés hoztam az életemben, el, és egyszer az ügyben hoztam nagyon rossz döntést, amit egyébként megmagyaráztam, de még rossz döntés maradt, hogy valakit nem segítettem ki a tartozásából a végtörlesztés révén úgy, hogy benyúltam volna a zsebembe és kifizettem volna egy olyan kvázi adósságát, amelynek létrejöttében nekem jelentős szerepem volt, miközben ez az sem akkor sem később nem hangzott el. Ez egy soha nem múló elem, ami egyetlen nem tartozik önökre, de most mégis fogtam magam és megosztottam önökkel. Jó reggelt! Jó reggelt, Zoltán vagyok. Ha még az előző témához lehetne egy picit Persze. reflektálni, nem esett szó sokszor ezzel a devizahitellel, hogy azok a személyek, akik szabad felhasználású hitelként vették fel, egyetlen fillér kedvezményben nem részesültek, mert kvázi beforgattak esetleg egy kis vállalkozásba, és azt a meghökkentő magyarázatot kapták, hogy ők fogyasztók, és rájuk semmiféle kedvezmény nem érvényes. És kimerem jelenteni, hogy a svájci faran meg az egyéb más devizeiteleknek a gerincét ezek az állampolgárok vették fel. Ezt nem Aba tudom. A... Jó, ne ragudjon, de ehhez szakembernek kéne lennem. Nem tudom, hogy ezek az arányok, ezek hogyan jöttek létre. Minden esetre, akik euróban vettek föl hitelt, azok számára a 336, 337, 338-as euró valószínűleg nem a legnagyobb segítséget jelentik adósáok visszafizetésében. 061 087 0877, az íg egy jött a világán, bármilyen témában. Kettő perce múlott, 318 Én mesélek önöknek: tavaly valamikor az év közepén elvesztettem a turbofokozatomat. A turbofokozat az egy olyan létezési mód, Lerövidítem, aminek következtében az elmúlt hetekben rosszul aludtam, vagy egyáltalán nem aludtam, mondjuk csütörtökről péntekre, vagy szerdáról csütörtökre, De Nincs magyarázat, ez valami olyan fajta lelkesedés, valami olyan fajta ígés, amire az ember saját magában nem talál magyarázatot, és ami van, aminek a leküzdése természetes módon nagyon nehezen megy, legfeljebb kifárasztani lehet, mármint, hogy akkor az ember saját magát fárasztja ki én a turbóra kifejezetten pozitívan nézek, hiányát kifejezetten negatívan élem meg. Ez az, ami az életnek a savát borsát biztosítja, ettől lesznek számomra színek, szagok, ettől lesz a dolgoknak illata, ettől lesznek a dolgok tapinthatóak, ettől válnak a dolgok fontosá, vagy érzékelem őket teljesen fontostalannak. Hozzátéve, hogy ez az érzékelésem egyáltalán nem biztos, hogy egybevág abban a körny ahol élek, arról nem is beszélve, hogy maga a turbóhatás egy olyan felfokozott létezési módot hoz létre, amely az én személyemet, amely egyébként sem könnyen elviselhető, még nehezebben elviselhetővé teszi. Ez volt az, amire annak idején a szüleim azt mondták, hogy üdberműtig vagyok, ez volt az, amire a szüleim annak idején azt mondták, hogy nem tudom, hogy hol lakik az Úristen, ez az, amire az apukám annak idején azt mondta, hogy szerint ez összefüggésben van a pajzsméri túlműködés, Semmel, hogy ez aztán igaz-e vagy sem, nem tudom. Ezzel együtt tavaly nyáron ezt elvesztettem, akkor, hogy talán ősszel, és erről viszonylag gyakorta beszámoltam a pszicháteremnek azzal, hogy én ezt valahogy visszanyerném, mert egyébként nem találom a dolgoknak azt az értelmét, amelyeket, vagy amelyet korábban találtam. Ő a maga racionális módján próbált nekem segíteni, talán ez is közrejátszott abban, hogy 2019 végére visszatért ez a, ez a turbó, talán összefüggésben volt mindez a nyári kihagyással, nem tudom megmondani, ebből kapcsolatban nem tudok igazságértékű mondatokat mondani, de ez a turbó, ez az, amely biztosítja a hétköznapokhoz való viszonyulásomat, benne a munkámhoz való viszonyulásomat, amit ma reggel elvesztettem, mert a turbó az másodpercek alatt ki tud iktatódni, anélkül, hogy én nekem ebben tevőleges szerepem lenne. De szeretném elmondani, hogy az önökhez való viszonyomat, a riport alanyaimhoz való viszonyomat, az egész létezésemhez való viszonyomat meghatározza a turbó, ami nélkül a dolgok egész egyszerűen szétesnek és nem feltétlenül állnak össze más egységekké, inkább szétesnek és úgy maradnak, ami egyébként nem egy elviselhetetlen állapot, de szokatlan és nehezen bírható, és ezt csak annak örvény gondoltam megosztani önökkel, hogy amikor bejöttem, még turbófokozatban voltam, de 7 óra, 7 perckor már nem, és most ennek a hangját hallják belőlem. 7 óra, 52 perc van, magyarul 8 perc múlva lesz 8 óra, 061 877, 0877, ha fel akarnak hívni, és abban az esetben állok rendelkezésükre, ha tudok. and flows of angel hair and ice cream castles in the air feathered canyons everywhere I've looked at clouds that way. But now they only block the sun The rain and snow on everyone So many things I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 At all. Mm -hmm. Moons and junes and ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel is every fairy just jó kívánok Azt szeretném megkérdezni hogy uh... Most egy ilyen szklénes egy kicsit a hangulata, hogy ö, ö, visszament végül is Afrikába, mert, mert akkor annyira bele volt szeretve, és, ö, és akkor ö, ez csak úgy eszembe jutott, hogy, ö, hogy végül is akkor visszament -e valamilyen módon. Köszönöm. É a kérdés? Teljesen. Hm? Oké. Okay. De milyen jó, hogy erre saját maga. Hozzátéve, hogy a mostani hangulatomból, ha kivonjuk a splint, hát akkor nem tudom, hogy mi a különbözet. Minden esetre, ha én most splines vagyok, akkor az értelmező szótárban mindaz, ami a splin kapcsán van, nem stimmel. Say I love you, right out loud. Dreams are And schemes and circus crowds I looked at life that way But now friends are acting strange They shake their heads They say that they change Well, when something's lost But something's gained And living every day I've looked to life from both sides now From win or lose Still somehow It's illusions I recall I really don't know life Három perc múlva reggel óra, három perc 06, nulla hat egy nulla Ha. I really hogy biztos akart valamit kérdezni például az előző hallgató, de amit a hogy teljesen értelmetlen, és mondtam, hogy teljesen, arra már nem tett bátortalan kísérletet, hogy másféleképpen kérdezzen. Ez csak úgy halkan. mondom. Bennem kétségtelen nem keltett akkora érdeklődést, hogy erre forszíroztam volna ezt, valami őszintén. Kettő perc múval lesz 8 óra 061-877-0877. fire, you place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire for hours and hours. Wide.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 061 0877 másodszor. 061 877, 0877 senki többet? Reklám. A Slipknot visszatér Magyarországra. Slipknot. We are not your kind turné. 2020. február 4-én a Budapest. Dr. Kisvár Tibor, a hetedik van alpolgármestere van vonalban, a beszélgetést az önkormányzat támogatja. Anélkül, hogy a beszélgetésünk témáját illetné, és további kérdéseket nem teszek föl, és talán hétfőn, már nem emlékszem pontosan, beszéltem a polgármester úrral, szerintem hétfő lehetett az. Akar-e kettő mondatot mondani? Belé, hogyha nem akar, akkor is tudomásul veszem mondani arról a demonstrációról, amely annak örvén készül, ami elhangzott az ATV naphíre címűsorában a múlt héten a polgármester úrtól. Ha nem akar, azt is tudomásról veszem, ha igen, akkor nem mondom, hogy szívesen, hiszen gondolom, hogy ez az önkormányzat életében nem a legfényesebb van feltüntetve, akkor részint tudomásul veszem, és az ellenkezőjét is tudomásul veszem, de a műsorom szelleméből fog hogy ezt a kérdést fel kell, hogy tegyem. Tiszteletek köszöntöm Fiala és a hallgatókat is. Magyarország szabad ország. Magyarországon demokrácia van, és bármennyire is léteznek különböző vélemények. Én azt gondolom, hogy annak hangot lehet adni. Bizonyos esetekben kell is hangot adni, még akkor is, hogyha félre alapuló véleménykülönbségek vannak, vagy pedig más érvek mentén, más logika mentén akarnak különböző politikai erők véleményt nyilvánítani bármire. Tehát én azt gondolom, hogy vélemény itt ebben az országban szabad. Tehát ami ebben a demonstrációval kapcsolatos, illetőleg az előzményével az ennyi, és akkor átérhetünk arra a témára, amiről egyébként beszéltünk volna. Megköszönöm. A budapesti rendüfszögkapit✈ság rendülei, a a készelléti rendőrség a nemzeti adó és vámhivatal, az Erzsébet Városi Rendészeti Igazgatóság, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, az Erzsébet Városi Önkormányzat, az Országos Idegenlédési Főigazgatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal valamint a budapesti közlekedési központ munkatársaival közösen komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak 2020. január 24-én a Gyengében kedvelt ez péntek. Az akció során a rendőrök nem csak közterületen csaptak le, hanem négy belvárosi szórakozóhelyet is ellenőriztek, mely során az eddigi legtöbb 166 embert igazoltattak és 7 embert előállítottak, három embert rablás kísérlete, kettőt, itt a egyet garázdaság egyetmeli kávítószer fogyasztása miatt az iljeli ellenőrzés ismételten a taxisokra is kiterjedt, egy sofőrt információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás-órapörgetés miatt fogtak el. A rendőrök ezen kívül további 63 gépkocsit vontak ellenőrzés alá, szabálytalan parkolás, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása és regisztrációs matricával kapcsolatos szabálysértések miatt feljelentést tettek, további három esetben helyszíni bírságot szabtak ki. A társhatóságok három esetben egyéb eljárás kezdeményeztek. A a a közben működve ebben az évben is előreben nem jelentett időpontokban további, tovább folytatja a komplex ellenőrzés Budapest 5-6 és 7. kerületében, 5.6. és 7 hetedik a vendéglátványeken, illetve azok közvetlen környezetében ön a hetedik kerületi alpolgármester, mint az, amit felolvastam, az a Polispont ról származik, idén is folytatódik a Komplex Bűnügyi Rendészeti Ellenőrzés című verset olvastam föl, 2020 7 órakor ez a közzétételének az időpontja, amivel adódik, hogy a polisz.hu-nál se nagyon dolgoznak a hétvégén, hiszen ez egy 24. ével kapcsolatos esemény, volt. Azt árulja már el nekem, hogy ennyi mindenki, aki részt vett ebben a tímben, az hány embert tett ki? Mert azt nem állítanám, hogy jószerivel többen lehetek, mint ahányan a buli negyedben egyes szórakozóhelyen, mert a köztudomás hogy a buli negyed szórakozóhelyein péntek este rengetegen vannak, de az a csoport, amelyben ön volt az egyik tag, az hány főből állt? Mert nem lehettek kevesen. Nem, így van, és nagyon érdekes volt, hogy egyrészt itt a kerületben és részben itt élek, hiszen itt élem le az életemnek a 24 éreben a legtöbb időpontot, legtöbb időt, és így részben képviselőként, tisztségviselőként, és néztem idáig ezeket a dolgokat a nap bármely pillanatában, éjszaka is akár, de most érdekes volt ebből a dimenzióból látni ezt a dolgot, tehát itt valóban egy hatalmas létszámú, Csapat került fölkészítésre. Ki volt a főnök? Már hogy melyik, rend, melyik intézménytől, a BRFK-tól? A BRFK-nak, a, BRFK a készleti rendőrségnek az egyik parancsnoka volt az, aki az akciót irányította. Önök tulajdonképpen? ő ön ebben a osztott, Igen, csapatra elnest. osztották őket, és akkor ő gyakorlatilag mindegyik csapatnál, amikor szüksége volt, a, arra, hogy ő is lássa, vagy ott legyen a jelenlétével erősítse az intézkedés sorozathoz, vagy szükséges, hogy ott legyen, akkor abban a pillanatban átment egy másik csapathoz, tehát egy, én számomra soha nem láttam bele ebbe, de egy borrasztóan előre minden percre részletére megszervezett akció volt. Ön egy tevőleges, vagy egy szemlélődő figurája volt ennek a csapatnak? Hát tevőleges nem lehettem, hiszen az önkormányzat ugyan képviseltetve volt a hatósági roda részéről, nekik volt jogosultságokkal az ellenőrzésben részt venni, tevőlegesen, valamint az Rendészeti Rendészetigazgatóságnak az ember. Ön megfigyelői státuszban volt ott. Én megkaptam az engedélyt arra, hogy belelássak ebben a folyamatba, de tevőlegesen nem vettem részt, nem szóltam hozzá, jelenlétemmel, voltam, csak ott tulajdonképpen néztem, hogy ki mit csinál, hogy csinálja. Ahogy ezt szokták kérdezni Magyarországon, ez az első precedens volt az ön életében Ilyen kirádulás illetően? Hát rendőri akciót illetően igen, bár katonaviselt ember vagyok még a régi időből. De katonaviseltként nem járt, tartok tőle a buli ilyen, különböző szórakozó helyeim. De ilyen nem volt, így van. Ilyen nem volt, mondom a buli negyedben járok, csak Ebből az oldalából megnézve. De van, uh, ugye az azt mondja, mondja az, a, a vers van. arról szól, hogy az 5., 6., és 7. kerületben magyarul, hogy mind a három kerületben járt ez a kirándult ez a csoport? Igen, de én csak a 7. kerületben ah. az, az, azon azon vettem részt. Ez hol volt? Hol, hol zajlott a 7. kerületi kirándulás? Hát ahol én elkezdtem, gyakorlatilag érintett a, a kerület egészét. Uh -huh. viszont ugye az öt csapatból én az egyikbe vettem részt, ahol Csin pár hetedik kerületi kapitány a csapatában voltam. Ez az öt csapat, ez eljelenne. hogy jött létre? Hát gyakorlatilag öt felé osztották, amit fölsorolt az elején, uh -huh. a különböző szervek, társszervek. Hmm. embereivel szépen szétosztották. ahova nem jutott ember, mert mondjuk a nébih nem jöttek tizen, hmm. vagy akár öten, ott abban az esetben, hogyha olyan helyre mentek be, akkor átcsoportosították, átvitték egyik helyszínről a másikra a kábittoszer kutyából is egy raj volt ott, tehát eh, amikor gyanú volt arra, hogy itt ezen a helyen van kábittoszer, nagyon érdekes folyamat volt ez is, akkor megvárták, míg érkezik a kutya, addig lebonyolították a helyszínen. De ön döntött el, kutya. hogy melyik csapatban kirándul? Ez egy megbeszélés volt a kapitány orram. Megbeszéltük azt, hogy én szeretnék ezzel részt venni. Ez egy Megkért hány fős fős csapat hát volt? Hát nyilván, hogy én vele megyek, mert hiszen mi Oké, okay, ez egy hány csapat volt? Jó, öt? Jó kérdést tett föl. Vagy nem, az hat öt hét csapat hét... volt, bocsánat. Igen. Öt csapat Sőt, volt, öt. ebben, ebben, ebben hat, hányan voltak? Hat 6-7 emberként indultunk el, de aztán kiderült, hogy a mögöttünk jöttek kis mikrobuszsal, tehát ott voltak a, a járőr rendőrök is. Tehát azt kell mondjam, hogy amikor bementünk egy-egy helyre. hát ott voltunk, vagy 15-en, 15 -en, 20 nem, Ennek a kirándulásnak milyen főbb állomásai voltak, amiről így utólag néhány nappal később érdemes beszámolni? Egyrészt Helyen. itt az infly nal kezdtünk a szövetség utcába, és, és gyakorlatilag mentünk tovább az Erzsébet körútra, de közben, amikor adódott egy-egy valamilyen észlelt cselekmény, akkor, akkor abban intézkedtek. Hát itt az összes hajléptalannál megálltunk, ki volt adva az előkészítésen, vagy ahogy ők náluk ezt hívják a, a, az egyeztetésen, hogy ki volt az, hogy mindenkinek kötelezettsége oda menni a, az után ott lévő hajléktalanhoz, vagy egy ott ülő emberhez, mert ugye a kármintoszter fogyasztás gyanúja is fölmerülhet. azon a, a területen, talán, ahol önök kirándultak, a kirándulás a szó idézőjeles értelmében, ott hány hajléktalannal találkoztak? Ami konkrétan intézkedés alatt volt, és én a kapitányúrral is oda mentem, beszélgettünk is az illetővel, egy ilyen eset volt, de, de többet. Magyarul több hajléktalan volt, de csak egy történt intézkedés. Én nem. Mindegyikkel történt, hiszen kiadták Igen? az utasítást. Tehát Akkor a hanem az hol szerepel? Csak azt kérdezte az előbb, hogy hogy én személyesen, hát én személyesen egynél voltam ott mentem. Oda, aztán utána érdekelt másfajta dolog is. Tehát azt is láttam. Jó, de én, én arra voltam kíváncsi, kíváncsi, hogy ezen a szakaszon, ahol önök közlekedtek, hány hajléktalan találkoztak, függetlenül attól, hogy ön oda mente ja, az értem. intézkedéshez, vagy semmi? Ja, értem, többen nem számoltam meg, de több hajléktalan ember volt olyan, akik ott ültek kapuhajjakban, tehát ott próbáltak Nagyjából van -e önnek képe arról, hogy a hetedik kerületben, még egyszer mondom, nagyjából hány hajléktalan lehet, akik az utcán élnek addig, amíg békén hagyják őket, és nem akarják őket onnan elvinni? Hát tudja, ez, ezt nem tudom megbecsülni. Azért nem tudom megbecsülni, mert, mert képviselőként egy hónap egy alkalommal hirtelosztáson veszünk részni, szervezőt meg, és akkor akkor bizony elfogy a három-négy századon. de egy ételosztáson nem csak nem tudjuk, hajléktalanok vannak. helyek, Így van. És nem csak azok vesznek részt ezen, így aztán borzasztóan nehéz nekem képet alkotni erről, ugyanis nem veszek részt ilyen. Oké, okay, rendben tárgyal. van, akkor azt kérdezem, hogy ennél az intézkedésnél minek volt a szem tanúja? Hát annak, hogy egy kapuhajban ülő embert megszólítanak, és megkérdezték, hogy miért van ott. Most segíteni szeretnének neki, érték, azt, hogy működjön együtt a, a velők, tehát a rendőrökkel, odaérkezett autó, és elvitték menhelyre. Tehát gyakorlatilag egy nem kényszerintézkedés volt, beszélgettek. Tehát De ha nem lett volna az intézkedés, az intézkedés, akkor az illető ott nem maradt volt. volna, gondolom. Tehát, hogy... Hát nyilván, hogy a személyében, senki nem erőszakoltak meg, tehát senki nem követtek el olyan dolgot, ami miatt. De nem, én ez az ember, akiről most szó van, akit én láttam, ő nem tiltakozott, hanem, hanem megvárta ő is azt, hogy jó, és akkor elvitték. Valamilyen élettörténet kiderült az alatt a rövid idő alatt? Nagyon érdekes volt, mert azt észrevettük, hogy viszonylag rendezett ruházatban volt, Valószínűleg, hogy ezt ő kaphatta valamelyik menhelyen, vagy a ugye, vagy a Mátai Szeretett Szolgálatnál itt a kerületben, mint ez egy a Vörös utcában. E, ilyen részletességet nekem nem volt alkalmam, hiszen ott az intézkedő rendőrök. E, e, visszéta... Hova vitték? Nem tudom, ezt e, nem tudom megmondani. Milyen egy más ilyen, jelen a rendezkedésnél? Hát részt vettem ugye a szórakozóhelyek ellenőrzésénél, ahol jött kábítószeres kutya is a gongba, egy érdekes élmény volt ott a fiatalokkal látni, találkozni, beszélgetni annyit, hogy gyakorlatilag ez az ő értekük is ez a fajta ellenőrzés, és azt vettem észre, hogy a gong Ugye a gonga, ha jól beszélek, az a kőrútnak a nyugati oldalánban. Igen, hát a híradó ah, vagy igen, a régi híradótól igen, nem lesz van a -e Igen. És akkor ott, ott, ott voltunk, voltunk valózínványban. Igen, az egy igen né ahol... népszerű hely, ahogy a villamosról időnként szoktam látni az ott lévőek számát. Tehát ott nem lézengenek az emberek, hanem inkább, mint a heringek vannak. Igen, fontosan így van, de ettől születlenül nagyon ö, nagy türelemmel voltak. Ezzel szemben a az én ott... Jó, itt egy másik álljunk meg, előttet. amikor itt ilyen kábítószer e, Igen. használattal kapcsolatos ellenőrzés van, az azt jelenti, hogy bemegy a rendőr, és akkor egy másik rendőr mindjárt be is áll az ajtóba, hogy onnan se seki. Minden esetben az igazolás az úgy zajlik le, hogy akik bent vannak, azok, azokkal megbeszélik, hogy itt most ez egy rendőri intézkedés mindenki készítse el az iratait, és aki ki akar menni, miután az ellenőrzés megtörtént, akkor ki mehet. Oké, okay, rendben van, de, de azt be kell, hogy várja. Így van, az be tehát, kell, tehát várja. Tehát mint a villamosan aki blitzel, és arra vár, hogy villamos megálló legyen, és gyorsan kis lisszol erre nincs mód. Igen. Így van, így van. Hát Igen. Valami hasonló módon működik, de nincsen kényszer. És mit tapasztaltak? Hát, hogy e, azt tapasztaltok, hogy, a, hogy gyakorlatilag a, a egy-két helyet kivéve, tehát ez itt a Intotó volt, meg az Infline a szövetség utcában, ahol, ahol számomra az is meglepő volt, hogy a, a járőr egyszerű járőrök is megszólaltak ahol nyelven és beszéltek az intézkedés alá vont emberekkel. Ezt kivéve az összes helyen türelmesen. Tehát gyakorlatilag megtudták, elmondták, türelmesen végvártak, Na no, itt voltak viták nehéz pillanatok, ahol ahol azt gondoltam, hogy akár más is lehet, de aztán végül nagyon én soha nem. Mi mutatom, olyan nagyon nem ismerjük nem egymást, lekező árulja lekező már el nekem, hogy az ő a nehéz pillanat az valójában mit ír le? Hát azt a pillanatot írja le, amikor már valaki annyira e, e, idegesen, már, -már isztrévikusan viselkedik egy egyszerű ellenőrzésről, hogy csak a papírjait kellett volna bemutatni hogy felszólították arra, hogy akkor ha akadályozza ezt a folyamatot, akkor be kell, hogy vigyék. És, és kiderült róla, a... hogy ez a magatartás ez egyébként nálamért lépett fel, mint az enni Holban, a Vudi ellennél, aki zavarában széttépi nagyon... a jogosítványát. Nagyon, hogy... jó, nagyon, jó, nagyon jó a kérdés. E, e, volt utána a ellenőrzés is, de ez negatív eredménnyel zárult. Tehát nem derült az ki, hogy miért volt ilyen nagy izgalom. A valószínűleg azért, mert itt az utóbbi időben többször egyeztettem kapitányúrral is kértem is, hogy a készrelépi rendőrséggel együttműködött többször ellenőrizzenek, és én azt gondolom, hogy most a időszakban több ilyen átfogó ellenőrzés volt, és ez, ez valószínűleg zavarja azokat, akik nem Tisztok, ha már a, a zavarról van szó, mindenképpen el akartam öntől kérdezni, hogy az ember színházba, moziba viszonylag gyakran jár, ilyen módon szórakozó helyekre máshova viszont nem. Ön mennyiben volt, vagy mennyire volt zavarban abból adódóan, amilyen státusza önnek ebben a látogatásban, ebben a, ezen a kiránduláson volt, vagy ön egy olyan személyiségszerkezetű valaki, aki nem érzett zavart a kirándulás folyamán? Hát nem, én, én, itt, én érdeklődés miatt, tehát én szerettem volna abba belelátni, milyen feladatot kaptam, hogy annak mik a részletei. És én azt is kértem, akár a rendészeti is beszélve, és a kapitányúrral is, hogy, hogy én nem csak most, hanem máskor is, amikor. A Jör, az én ezt tökéletesen értem, de hogyha ő nem egy ilyen csapatnak a tagja, akkor más körülmények között ezt így nem szemlélhette volna. A kérdés erre vonatkozott. Tehát ön egy olyan élménynek lehetett a részese, amely élmény részesévé egyébként más módon nem kerülhetett volna, arról nem beszélve, hogy ami önnek élmény volt, annak, akit éppen ellenőriztek, annak valószínűleg nem ugyanolyan élmény volt, mint önnek. Ez biztos, ez kétségtelentény, amit mondott. Nekem ez nem élmény volt, én nem így... Értem, fogad, itt végig ezek idézőjelben, de idézőjelben értettem, van. Értettem tehát tapasztalat volt, amit szerettem is volna megszerezni, a másik meg, eh, eh, ahol valószínűleg, hogy, hogy van mitől félni valakinek, eh, ott valószínűleg azért alakul ki egyfajta izgalmi állapot, mert eh, például a gong egyben, ben ahol eh, jó részt nálam jobban fiatalabb eh, hölgyek, eh, urak voltak, miután megtudták, hogy ez eh, eh, milyen típusú ellenőrzés, és én is beszéltem annak, említettem is velük, Eh, hogy az ő érdekükben is ez bajlik. attól a pillanattól kezdve, ha semmi. Tehát nyugodtan végül, beszélgettek tovább, ott ők maradtak az asztaloknál, és türelemmel még látták ő mit türelemmel nekik? És... Eh, kérdezték a fiúk, hogy ez most milyen. Tőlem, mert ugye ott a bejárati ajtónál meg, és a legközelebbi asztalnál megkérdezték, hogy ez most mi. Én megmondtam, hogy ez egy átfogó rendőri ellenőrzés, és ez mindannyiunk érdekében zajlik, mert hogy az elmúlt e, kettő hétben, ha jól emlékszem, két súlyos bűncselekmény is történt itt a kerületben, pont szórakozó helyekről eltávozó e, két hölgyel e, kapcsolatban. Az egyiket az 11 óra, a másikat meg, e, ha jól emlékszem, 5 óra belül sikerült elkapni, pont azért, mert amivel, hogy ha már egyszer ez megtörténik, akkor gyorsan tudjanak intézkedni. Viszont a megelőzés a, igazából ezeknek az ellenőrzéseknek a feladata, az, hogy ne is alakulhassanak ilyen helyzetek ki, hogy nem utólag kelljen valaki. Mere járt tán. még, amiről érdemesnek tartja, hogy beszámoljon. Nagyon érdekes volt számomra a taxisoknak az ellenőrzéset. A madács utca környéken vettem részt egy ilyen ponton. Az ellenőrzésben, ahol, ahol egyrészt uh, a taxiórákat pörgető uh, taxist sikerült uh, uh, tenérni, vagy hát nem tetenérni, de legalábbis az autójában bizonyíthatóan egy ilyen felszerelés volt, illetve. a együtt? Na látja, ezt nem tudom. Hogy a, hogy a taxis is le lehet Ezt nem tudom már. akkor kezdődött és hányorakkor végződött önt számára ez a bejárás? A felkészítéssel együtt az 9 óra, de magában, maga a valami tanulsággal kéne szolgálni belét, hogy az ember ne pörgesse a taxióra? Tehát nem erre gondolok, akkor önnek, mint alpolgármesternek milyen tanulságú szolgált? Hát az én számomra mindenféleképpen az, hogy ezekre az átfogó ellenőrzésekre, tehát ahol ennyiféle szervezett vesz sűrűbben szükség van, azért, hogy aztán később egyre ritkább lehessen, mert nem fordolnak elő ilyen események, nem fordulnak elő szélsőséges esetek, hogy a bűnözésre soha nem várható ki, de egy olyan helyen, ahol ennyire koncentrált módon működnek szrakozó helyek, ott ez önmagával hozza. Viszont az ellenőrzések ez azt jelenti, hogy egyrészt az itt élők számára azért egy nagyobb biztonság érzetet mert hiszen tudják, hogy a kameralendszereknek ez a járőrző hivatalos szervek folyamatosan arra figyelnek, hogy biztonság legyen. Bulin egyettel kapcsolatban nagyon-nagyon sok problémát vállaltuk, hogy elkezdjük meg oldani. ez csak egy része a biztonság, sok más van, de nagyon örülök annak, hogy a készelléti rendőrségnek a parancsnoka is, a budapesti parancsnok is az ötödik, hatodik és a hetedik kerületben plusz erőket biztosít arra, hogy ezeket az ellenőrzéseket napi lehessen tartani és sűríteni, hiszen nyáron Többek között várható lesz hogy az Európa bajnokság néhány meccs, ami, ami különlegesen nagy feladatot fog mindannyiunkkal, még itt az önkormányokban szól. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást! Én köszönöm, úr. Én hallásra, a úr! Viszont hallásra, viszont önök doktor Kispál Tibort hallották, hetedik követ egyik alpolgármesterét, a beszélgetést az önkormányzat támogatta, Azért hogy érdeklődöm, hogy van-e bárkinek bármilyen mondandója, vagy ahogy ez a műsor módon kezdődött, faramúci módon ér véget is. Aki nem hallotta az elejét, annak most ezt nem idézném fel. Csak azt kérdezem, hogy igényt tartanak-e rám? Elindítom a zárózenét, ameddig telefonálnak itt vagyok, amennyiben véget ér a zene, és önök nem hívtak, akkor elköszönök. 061-877-0877. 30 30 perc van 061-877 0877 Igen Jó elgézt kívánok Tegnap reggel, ha jól lennek Tegnap reggel, volt a kormány Biztos, akivel beszélgetett Igen. Szóba kevült A... a kórház építése, és annak a területe, és Igen. a főváros, hogy a fővárostól a lakosság pénzéből a területet kellene nekik megvenni. És az a eszembe, hogy az első koncepció, mely szerint az M7-es és az M1-es között szakadta építik, akkor ott simán kifizettek milliárdokat azért a telekér, amit amiért kifizették azokat a milliárdokat. Tehát nem teljesen értem, hogy egyik pillanatban lehet kifizetni milliárdokat. Jó, jó amit mondanak, van teteje. E csak azt kell, hogy mondjam, hogy ők abban számoltak, hogy amennyiben a tarlós marad, abban az esetben ott lesz a kórház. Na most erre azt mondta a fővárosi önkormányzat, hogy nem. Erre ők azt mondták, hogyha nem, akkor ezt az újabb telket, ezt akkor viszont állítsa elő a főváros. A főváros pedig úgy gondolta, hogy ezt ingyen nem adja. Hát de értem, de az a telek, amit ugye megvettek, és a biztos jó áron vették meg, akkor jó áron el is lehet adni, és ha el lehet adni, akkor az a pénz, amennyiért értő nekik területet kellene vásárolniuk, az visszajönne, tehát... Nézze, ez ö... már egy másik dolog, ez az én hibám lehet, a, a következő alkalommal meg lehet azt kérdezni, jó, hogy amennyiben, ágyom. mert ugye az a... Nézze, ez egy nagyon érdekes dolog, ez ugye az én foglalkozásomnak az alapszabálya, hogy amit én nem kérdezek meg, van olyan ember, aki egy komplex válaszadás során arra is kitér, amire a riporter kérdése nem vonatkozott, és valaki pontosan csak annyit mond, mint amennyi a kérdés. Egy nagyon messziről jött emberem volt egy egészen fontos. Jelenet, amikor egy hölgy, aki hihetetlen őszintességgel beszélt, egy olyan nagyon fontos részletet nem mondott el, amely az ő történetét alapvetően befolyásolta, majd amikor én megkérdeztem, hogy ezt miért nem osztotta meg velünk, akkor azt mondta, hogy nem kérdeztem rá. Úgyhogy okay. akkor ezt majd meg lehet kérdezni, és azt követően már indokoltabbá válik a kérdés, hiszen könnyen lehetséges, hogy az akkori válasz, vagy a leendő válasz se fogja majd önt kérdekíteni. Jó, no. na, no, nekem csak a fejembe. Néze, a történet alapvetően arról szól, hogy normális viszonyok között, és itt már el lehet felejteni azt, amit én mondok, elképzelhető-e tényleges együttműködés a kormányzati szféra és a fővárosi önkormányzat között, amire én azt tudom mondani, hogy elképzelhető, de nagy valószínűséggel az elkövetkezendő öt évben ha csak a parlamenti választás ezügyben 2022-ben nem hoz olyan eredményt, amely az önkormányzat színeit hozna előtérbe, szerintem nem fog bekövetkezni. Az, hogy ez a logika az, ami a hétköznapjainkat befolyásolja, ez egyébként egy helyén való logika vagy nem helyén való logika. Erre azért nem tudok válaszolni, mert egy hallgatót magamra haragítottam nem sokkal fél nyolc utána, amikor meglehetősen indignálódott állapotban voltam a műsor te és ő arról beszélt, hogy a gyerekének egy vízilabda mérkőzése, milyen agodalom volt benne, hogy a himnusz elhangzásakor el kell élekelni a nélküledet is. Én pedig meglepődtem, hogy ugye ez volt az első telefon, és hát én nem voltam felkészülve erre a telefonra. Az illető megírta nekem azt, hogy őt mennyire rosszul érintette az én reakcióm, amire én megírtam neki, hogy én sejtettem, hogy rosszul érintette az én reakcióm, és ezt én, én számoltam is, azt azonban ha már írt, akkor hadd írjam meg neki, hogy egyáltalán nem értem, hogy abból adódom, mert a Puská Stadionban elénekelték a nélküledet. Bennem miért merült az föl, hogy a fiának a vízilabda mérkőzésén is el fogják énekelni? Tehát, hogy egy olyan logika alakul ki a hétköznapjainkban, amelyet bizonyos szempontból utálunk, de bizonyos szempontból olybá tűnünk, mint hogyha magunk vágyakoznánk utána. Ha, vagy legalábbis magunk alakítjuk ki. Igen, igen, mintha hogyha magunk alatt vágnánk a, fej, a fát. Igen. igen. Na, Majd emiatt másokat hibáztatunk. Ez hát az a normális. Tessék? Na, de hát az a normális. Nem, ez az abnormális. Ez az abnormális. Csak már hozzászoktunk. Illetve annyira ez van, hogy ennek a hiányát valószínűleg hiányként élnénk meg, és ezt a hiányt fogalmazzuk meg abban, hogy megfogalmazzuk azt, aminek örülünk, hogy elmaradt, de közben csak elmondjuk, hogy akár be is következhetett volna. Furcsa állat az ember. Én csak hálás lehetek annak a néhány száz évnek, amit pszichiáterek képzeletben és valóságyján töltöttem. Közben lejárt a zene, így aztán kérdezem, hogy 061 877 0877. van e bárki más? Volt itt egy ember, aki telefonál, csak közben ő mert az előző telefonálóval túl hosszan beszélgettem, pontosabban mondta, én túl hosszú voltam. 061877-0877 először. 061-877-0-877 másodszor. Igen. Jó reggelt Fiala úr. Jó reggelt. Érdeklően szerették, biztos volt téma, csak most egy darabig nem tudtam hallgatni. Egy ideig gondolkodok rajta, hogy láttam a interneten a Karácsony Gergőnek az M1-es interjúját, és azon gondolkodtam, hogy ilyenkor mondjuk egy riporter fejében mi játszódhat le, amikor egy ilyen interjút meg, meg, meghallgat. Nem játszódik le benne más, mint az önében. És, a, és aki részt vett, riporter, a játszó a, a, a, a, a, a ilyenkor vagy mondjuk ne, ne menjünk bele, ilyenkor vagy mondjuk de menjünk Na menjünk bele, de tegye fel úgy a kérdés, hogy értsem. Tehát a, aki részt vett, riporter, hölgy, ezzel hát, azt tőle kell megkérdezni. Arra nincs válasz. Hát ez, ez épp olyan dolog, mint hogy önnel bekövetkezett esemény kapcsán valaki megkérdezni, hogy vajon ön mit gondolhatott. Hát ebben az a legegyszerűbb, hogyha önt megkérdezik, én nem gondoltam fölhívni Mészároskatát és megkérdezni. Tehát ez a dolog, ez, ez ilyen mértékben így az érdeklődése, mert nem váltotta ki. Arról nem beszélve, be, hogy én tegnap láttam utoljára ugyanezt a hölgyet. Tehát lehetséges, hogy Füries Balázs, errettentő volt róla a magyar a televízió nem így gondolta és ugyanúgy folytatja a munkáját. Egy dolgot tudok önnek mondani a ternapi riport kapcsán, hogy egészen más hangon beszélt, ami az én feltételezésem szerint arra utal, hogy akkor vagy nagyon izgatott volt, vagy olyan instrukciók érték, amelyek az ő hanghordozását is befolyásolták. Ilyen instrukciót az ember az iPadjén keresztül is kaphat, meg a fülébe is kaphat, és ez előidézhet olyan hangszínváltozást, mint amilyet tapasztaltam legalábbis ahhoz képest, ahogy tegnap beszélt Mészáros Kata, ahhoz képest, ahogy akkor beszélt, ami egy feszült, akadózó kérdezés volt ten, pedig folyamatosan kérdezett a szakmai teljesítménye tegnap semmivel nem volt jobb se rosszabb, mint amilyen Karácsony volt. Az én felfogásom szerint a hölgy arra, hogy a közszolgálati magyar televízióban műsort vezessen, teljesen alkalmatlan, de alkalmatlan volt nagy valószínűséggel a Karácsony folytatott beszélgetés előtt is. Tehát utána nem vált nagyobb mértékben méltatlanná. Én előtte is láttam őt, legfeljebb nem tudtam, hogy őt Mészáros Katának hívják. Jó, köszönöm minden, az elég érdekes volt. De köszönöm. Mármint, hogy mi volt érdekes? Hát, az egész beszélgetés. De mi volt benne érdekes? Hát, hogy ennyire lényegtelen dolgokra fókuszált. De ne haragudjon, uram, ahhoz, hogy ön egy olyan beszélgetést hallgasson, amelyben lényegtelen dolgok vannak, ahhoz két ember kell. Hát, majd ez Ö, akkor azt mondom, hogy itt utólag értékelve lényegtelennek ö, ítéltem meg ö, ezt, a, ezt a beszélgetést. Nem, önt valami zavarta, és azt abból egy elemet kiemelt, de az, hogy lényegtelen dolgokról beszélgettek, végnéztem, ahhoz két ember kell. Egy, aki lényegtelentre kérdez, egy, aki lényegtelentre válaszol. Ez igaz, de úgy láttam, hogy azért olyan, <coughs> nem, nem volt túl sok lehetősége kimozga, kimozga, vagy kimozogni ezeket a kérdéseket. Ennél, és mit jelent az, az hogy kimozog? Én értem azt, hogy ön nem a szavak embere, de mit jelent ezt? Hogy más irányba terelni. Hogy, hogy nem nagyon beszélgeti. volt lehetősége? Ebben a mostani pillanatban is hirtelen ön elkezdhet beszélni az állatkátről, legfeljebb megkérdezni, megkérdezném, hogy ne úgy ez most hirtelen honnan jutott az eszébe. A sivatagi egérről láttunk a, a múltkor egy dokumentumfilmet, és a sivatagi egérről elmondták, ez egy ilyen hosszúlábú sivatagi egért, akinek a lábai, a hátsó lábai némileg a kengurura emlékeztetnek, és egy sivatagi róka üldözte, és kiderült, hogy a sivatagi egérnek egyébként nem sok esélye lenne elbújni a sivatagi róka elől, egyrészt a lábaiból a nagyon magas, másrésztről ugyan gyors, de nem elég gyors, de a lábain, a hátsó lábain olyan szőrszálak vannak, amelyek megtapadnak a homokban, és ennek következtében akár 90 fokkal tud elmozogni menet közben, korábbi irányától, és a róka ugyanezzel a képességgel, és ugyanezekkel a szőszálakkal nem rendelkezik, és így már viszonylag tetemes előnyre tud szertenni a sivatagi egér a sivatagi rókával szemben. Nos, a Mészáros Kat, a Karácsony Gergely beszélgetésben hadd ne kelljen hogy ki a sivatagi egér és ki a sivatagi rók, azért csak kihozták belőlem a kejfejancsit, de ez. El, a módszerrel mind a ketten élhettek volna, ám egyikük se akar sivatagi e, egér lenni, e, hogy mind a ketten megmaradtak-e sivatagi rókáknak, ezt itt most a szóképzavarnak egy ilyen fejedelmi alkotásában, inkább nem fejezném be, de nagyon hálás vagyok az előzőbe telefonálónak, mert ha néhány másodperc erejéig is, de meg tudtam csillantani önöknek a kejfejelcsi egészen hihetetlen erényeit. Van-e bárkiben még kérdés, ami beleszorult? Az előbb is telefonált valakit, csak lerakta, mert hogy más volt vonalba. Látják, annak is van előnye, hogyha a hallgató hosszabban tudja elmondani a véleményét, vagy van hátránya, megfelelő rész aláhuzandó. Igen. É Kedves fialog úr, Én. egész műsor alatt nem hangzott el a Jancsi, és örömmel konstatálom, hogy ez elhangzott, és szeretném megosztani önnel azt, hogy jó esőérzés volt hallani ezt a fajta, nem tudom, jó fejezemek, ki magam vibrációt, és szeretném tovább isent hallgatni. Nagyon tetszik a műsorra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy hát nehezen is, de ki lehet belőlem hozni a Jancsit. Különös arra, hogy ez a reggeli műszakzavar, amiben semmi nem működött, és ez eltartott nagyjából 20 percig. Közben olvastam, hogy biztos elakadtam a dugóban, még a legkülönböző dolgokat tapasztaltam, de leginkább azt tapasztaltam, hogy egyszer az életben lehetne egy olyan rádió, az ember bemegy, be, te, értik? Ahányszor reggel begyújtom japán gyártmányú autómat, mindig eszembe jut, nem tudom miért, hogy ez nem fog elindulni, de még soha büdös életben nem fordult elő, hogy ne indult volna meg. Hogy ne indult volna. Valószínűleg azok a tapasztalataim égtek belém, és e tekintetben borzasztóak vagyunk mi emberek, és hát csak kihozták belőle a kéfejancsit, amikor Skodája volt az apámnak, és a Skodával igen, előfordult, hogy nem indult el, és hogy ez a Skoda több, mint talán 30 éve volt? Mégis annyira beleégett a Skoda előtte a Zsiguri, hogy az ember később már ezoknál az autóknál, amelyek sose produkáltak olyat, mint a Zsiguri és a Skoda, mégis beléjük tudja álmodni a Skodát és a Zsigurit. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Én egy fiatalabb hallgatója vagyok, és van egy nagy kérdésem nekem. Na! És a következő pedig az, hogy nagyon-nagyon tetszik a műsor, ezt hélhetően Én amióta elindult, még vissza is fogtam hallgatni éjszakazadásra. De nem normális. Igen, Figyelek. <gül> Igen? Nem, nem, nem. Tehát a lényeg, hogy azt vettem észre, hogy bármely más rádiót le tud nyomni két perc alatt. Egyébként. Bármely más rádiót. És ezt is megmondom, hogy miért. Mert a stílusát nagyon sokan szeretik egyébként. Hát, Ez a kétségeim, de az... én is. ilyen vagyok. Ezt... van szinten? Okay. Igen. Most ah, legalább értem, hogy miért telefonált. Igen? Igen, tehát valamilyen szinten én is ilyen vagyok, és, és magamra ismertem bizonyos dolgokban, miután ez a műsor elindult. Ő milyen foglalkozást űz? Azt itt most nem mondhatom meg. Hát akkor nem fogunk tudni cserélni. 061 877 0877 Én ezzel a Spirit fm teljesen kiegyezem, annak egy kicsit jobban örülnék, hogyha jobban szólna a városban. Hát, hogy a technikai körülmények itt milyenek azokon, viszont a könnyebb burrá lenni, ami a frekvenciát illeti, hát az némi foltozásra szorul, vagy szolgál, vagy nem tudom, mi a megfelelő ige. abban a közeljövőben nem lesz változás. Meg még egy függőnyt szeretnék. 0618770877 877 0877 Jó reggelt lehet. Az történt, hogy reggel, ugye ez a stúdió, ahol én vagyok, ennek van valami felvételi módja, meg leadási módja, én az utóbbiban vagyok, de aki itt volt legutoljára, az felvételi módban hagyta, hall és én, aki egyébként talán műsor tudok készíteni, talán nem, egy olyan stúdióba érkeztem, amely műszaki állapotát tekintve lehetővé tett, hogy műsort vezessek, ám a gombok olyan módon voltak beállítva, hogy itt felvenni lehetett, nem pedig leadni, és ez az első 20 Öt percben, olyan mértékben vette el az életkedvet, hogy leszámítva az egyetlen kötelező penzómat, a hetedik keleti alpolgármesterrel való beszélgetést. Valójában távol létemmel tüntettem akkor is, hogyha közben itt ültem, és megmondom neked őszintén, hogy teljesen kiment a fejemből a mi kettünk beszélgetése, mert nekem az életkedvem is elment. Én gyakorlatilag nem is értem, hogy miért vagyok itt, úgyhogy ez nem az ellened való tiltakozásom volt, hanem egész egyszerűen ami veled nem fordulhatna elő, mert egy mérhetetlenül fegyelmezett Pali vagy hozzám képes, de az én hangulatom reggel 7 óra 5 és 7 óra 28 között, amíg itt áldatlan állapotok voltak, olyan mértékben elment a mai műsoromtól, hogy az elvittem, mint Cica, a veled való beszélgetést is az emlékezetemben és ezért tőled elnézést szeretnék kérni. Semmi baj, hát egy rádiónak az a, nál az a fontos, hogy szóljon. Egyébként én még ahhoz a generáció, a startoszóban volt elképzelhetetlen volt, hogy technikus nélkül lehessen megmozdulni. Most mondjam azt, hogy itt is kellett volna egy technikus legyen, csak nem volt itt. Most érted, miért akarja fokozni a helyzetet? Ne, ja nem, de vannak rádiók. Nekem amikor még már valamikor a 90-es ez szóval nagyon-nagyon régen, amikor egyszer Amerikával láttam és jártam és elmentem egy valamelyik rádióhoz, már nem tudom, valamelyik New Yorki rádióhoz, de valami komoly rádió volt, tehát NBC, már nem tudom melyik volt és megdöbbenve láttam, hogy a, a reggeli műsorvezető ott, ott maga nyomkodja a gombokat, veszik ki a akkor még ilyen cd meg. Figyelj, ebben is, ezt is meg tudtam volna csinálni, mert múltkor már megmutatták nekem azt, hogy mit kell csinálnom bizonyos dolgoknak az elforgatása esetén. De most olyan gombokat is elforgattak vagy benyomtak, amelyeket korábban nem. Tehát én már voltam úgy számítógép előtt, hogy közben egy rendszergazda dolgozott a gépem, miközben én egyáltalán nem nyomgattam semmit, és előttem változott maga a számítógép. Kicsit hülye érzés volt, de azért elviselhető, de ezt itt azért nem lehetett megoldani, mert hogy azt, hogy a pad milyen állapotban van, azt valakinek látnia kellett volna, akinek itt kellett volna lennie, de nem volt itt, és akkor itagdál se, itagdál se. Azt áruld el nekem, hogy ez a koronavírus, azért most egy kellőképpen, tehát igazán nem mondhatom. Sejtettem, most. hogy ezzel indítás. Figyelj, Kína! Igen, igen, igen, igen, így van, így van. Te örülsz, hogy most nem vagy Kínában? Bár Kína óriási. Nem örülk, most meg kell, hogy mondjam, hogy amikor ott voltam, ugye 17 évvel ezelőtt volt a szárcvírus, és én akkor ott voltam. És azt nem mondom, hogy, hogy örültem a dolognak, de, de majd, hogy nem lubickoltam ott. Egy, egy gondold el, engem valamilyen oknál fogva nem fejtett pánikba a dolog. Tehát, ami azért érdekes, De te már estén pánikba a... életed folyamán? Nem, nem, nem, de... De, szó... de más dolog kapcsán se. Már nem estem pánikba, de nem, ez egy rossz kifejezés. Tehát de nem, nem, nem. Most azt kérdeztem tőled szokott módon, hogy te emlékszel -e arra a Nemes Gáborra, aki már felnőtt volt, és valamilyen okból pánikba esett, vagy ilyen nem volt? Hát, lehet, hogy volt, én nem emlékszem. Okay, rá. Okay. Nem jellemző most. Helyes. Most. Akkor visszatérünk ö... oda, ahol indultunk. Igen? Igen, tehát ö, tényleg akkor elindult egy olyan... Ö, Szóval tényleg ennek a tömeglélet a nagyon érdekes. Nálam voltak akkor rokonok például vendégségbe, és láttam, tehát nem kínaiak, és láttam, hogy ő rajtuk is. Tehát addig, amíg velük voltam, ez, ez nagyon jellemző dolog, amíg velük voltam, addig, addig ők is nyugodtak voltak, nem vettek föl maszkot, egyáltalán úgy viselkedtek, ahogy én nagyjából. Kivittem őket a repülőtérre, és elbúcsúztunk, és láttam, hogy abban a másodpercben, hogy quázik hogy kikerültek a fennhatóság, az a maszkokat, pedig hát hazafelé örökültek. E és, átala és átalakultak ők is ilyen rettegővé. Na most e az nagyon érdekes, az egy nagyon érdekes lelki e állapot, amikor sok-sok rettegő között az egyetlen nem rettegő vagy. Ez nem bátorságot jelent, hanem nem valahogy másképp fogtad. Az Aztán rult el nekem, hogy a fészek az miért Kína? Hát valószínűleg, ö, ugyan ezt most újabban úgy látom, hogy száfolják, de a, a szársznál egyértelmű volt, tehát az az az ország, ahol, ahol ugye mindent esznek. És mindent megesznek. Többek között vadállatokat, vadon élő állatokat is. Olyan állatokat, amelyeket, amelyek korábban az emberekkel nem kerültek semmifajta kapcsolatba. Milyen vadállatot így esznek? Esznek kígyó, de mit esznek? Maimot, oroszlánt? Nincs olyan, ez nincs olyan 4-2-3 lá, x lábú lény, amit, amit, amit a kínai, hogyha ha, ha ad magára valamit, és valami rendkívüli akar, meg ne próbáljon ö, itt ehető állapotba hozni. Na most azt kell mondjam neked, hogy ez többnyire sikerül is. Ez a hiáigazdálkodása van összefüggésben? Nem, vagy nem, nem. Egyszer nem, élünk, próbáljunk nem. ki mindent. Nem, ez a gurman. Tehát ez, ja. ugye Kínában ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy valami rendkívül... Ugye, gondolnak meg, rengetegen vannak. Nagyon sokan vannak. Alapélményük, hogy, hogy mi sokan vagyunk. És mindig sokan és voltak? A... És mindig sokan voltak. És mindig szűk területen értek együtt. Most azhoz, hogy te valahogy kiamelkedj val abból a tömegből, hogy valahogy magadat, úgy különlegesé tegyed, ezt például azzal lehet elérni, hogy nem csak egy tár is teszel, mint a kínaiak milliói tették évszázadokon keresztül, hanem... A legkülönfélebb. De nagyobban például, mint Indiában? Hát mondjuk úgy, hogy Kína, ez, ez területe válogatja. Ez innen, most az országra vonatkozóan se igaz, mert Kínának hatalmas ő, sivatagos, vagy nagyon gyenge lakott részei van. Igen, De ennek ellenére azt kell mondjam, hogy, hogy, a, hogy ami viszont érdekes volt, tehát két tanulság volt a számomra érdekes. Az egyik ez az általános szívó, szívózis, ami úgy el elragadja az embereket, anik, hogy bárki bármit mondan nekik, szóval ez egy ez olyan élmény volt, Nekem kimentem, a, van egy sugárút, volt egy sugárút ott a szállásom mellett, és kimentem, megálltam a közepén, és egyedül voltam. Na most ezt nem tudod elképzelni, hogy milyen érzés. Be, a mai hangulatomban többé kevéd, nem azt mondom, hogy pontosan, de értem, amit mondasz. Tehát ilyen, ilyen egyszerűen, ilyen nincs, ilyen nem volt. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy az a kínai rendszer, amelyről ugye azt tudjuk, hogy nagyon merev a hatalom mindenek előtt, a hatalom totális ellenőrzése az egyén fölött, egy bizonyos ponton képes volt váltani. Tehát a szemem előtt omlott össze az, hogy hír az, amit én hírré teszek. És a szemem előtt jöttek rá, valószínűleg azért, mert látták, hogy a a, a módszerükkel a, a, a járvány nem megállítható, hogy ezt elkezdtek info, mindenkit és mindenről informálni. És uh, mindent megmagyaráztak, minden világos volt, minden adatot azonnal uh, közöltek, minden napo, napi, órás bontásban minden közöltek. Egyébként csak csendben mondom, nem akarok senkit hiezgetni, hogy az a szárs járvány az most már, már most látszik. Sokkal kisebb méretű volt minden uh, ellenére, mint, a, mint a milyen a jelenlegi, meg mint amilyen majd még lesz is. Nem csak a terjedésnek a gyorsaságát illetően, hanem úgy látszik, hogy a, az esetek számát illetően is. Tehát ez, ez valóban egy világjárványnak tűnik most már, mert akkoriban egy-két eset volt, azt hiszem, tucat, pár tucat volt Amerikában, mondjuk. Most nem emlékszem a fontos számokra. Kínában szerintem 8000 alatt volt a számuk, és mit tudom én, meghaltak 6-7 százan, tehát ami, ami Kínában egyszerűen egy elhanyagolható szám, ez most azért nem így. Mit látsz? Márhogy mikor ez mit így látok? ]ben. Nem tehát én nem értek hozzá, hát nem vagyok egészségügyi szakember, fogalmam sincs, csak, amit olvasat, a spanyol látom, sajtó az mennyire van ezzel elfoglalva? Helyi értékén kezeli. Egyébként, Mi a helyi értéke? Az, hogy itt még egyelőre egy sincs, van egy gyanús eset Barcelonában, de, de még nem mondták ki rá, és, ö, Franciaországban. Nálunk van, de szerinted ennyi... ez a téma túl topzódik? amit érzékelsz. Nálunk, amit nálunk szerintem minden túl topzódik, de azért nehéz ezt, mondani, ezt kimondani, mert, mert hogyha most, most ugye a mai szinten Magyarország nyilvánvalóan hát nincs sehol a térképen, már úgy értem a járvány térképen. De ha ne agy Isten, mégis ott lesz, akkor, akkor visszamenőleg az egésznek a helyét. De én azt kérdezem tőled, hogy amikor van egy olyan jelenség, mint amiről most beszélünk, és abban úgy tűnik, hogy Spanyolország jelenleg épp úgy nem érintett, mint Magyarország, akkor neked a riporter genetikádból adódóan, mert hogy Magyarországról származol, mit mond a, a genetikád? Miért fontosabb, vagy miért van toltabban Magyarországon ez, mint Spanyolországban? Van-e erre érvényes válaszod? Nézd, nem, nem ismerem azért egészen pontosan, tehát nem nézem az egész magyar sajtót, nem nézem a televíziót például, tehát ami ugye döntő, ö, ö, nem nézem az internetet, legalábbis nem alaposan. Nem tudom egészen pontosan, hogy mi van, de az biztos, hogy Magyarország, a magyar közvélemény, a magyar média is hajlamosabb arra, hogy hogy hogy is mondjam, csak elveszítse a mértéket, tehát a nem, nem mindig helyi értéken kezeljen dolgokat, ez nem csak a járványra vonatkozik, ez bármi másra vonatkozik. Tehát ugye, ha Magyarországon kimondják azt, hogy migráns, akkor mindenkinek már azonnal ö, mindenfajta képzetei támadnak, és, és függetlenül attól, hogy van-e, nincs-e, látott-e, nem látott-e, neki, akkor már nagyon komoly véleménye van, és erről hajlandó médiát is fogyasztani. Na most... Ö, ez nem mindenütt van így, tehát nem mondom, hogy teljesen másképpen van, de vannak fokozatok. Én azt hiszem, hogy a magyar társadalom és a magyar média az egy picit, hogy is mondjam, csak elvesztette a, a, a teljes kiegyensúlyozottságot és a kokinom a fogalmat. Mivel van elfoglalva a spanyol sajtó? Hát most nagyon erőteljesen ezekkel a katalán dolgokkal, ami most már lassan kezd ilyen bohózat jelleget ölteni. Ugye Katalóniában egyrészt van egy permanens válság, ami azzal kapcsolatos, hogy volt egy népszavazás, törvénytelen, ennek alapján kikiáltották szimbolikusan, vagy nem szimbolikusan a függetlensége. Szintén törvénytelenül ezután volt egy per amelyben elítélték ezeket a vezetőket, ezek egy része, külföldön egy része, börtönben, bár éppen tegnap idehozták őket, azért ez is jellemző a, a spanyol viszonyokra, hogy a börtönből kihozták a, az elítélteket, mert a katalán parlament egy vizsgálatot folytat azzal kapcsolatban, hogy milyen szörnyűségek történtek akkor, amikor a központi kormányzat Válaszul arra, hogy ők egy törvénytelen és, és a ország egységét, szuverenitását ö, sértő akciót tettek, ö, bevezették a, a központi kormányzás az úgynevezett 155-ös paragrafust. Na most, ami alatt nagyjából nem történt semmi. Tehát ö, ö, az életont úgy folyt, mint korábban, csak, csak azt mondták, hogy most központi a kormány. Na most. Ennek a vizsgálatára létrehozott a katalán parlament egy bizottságot. Itt hagyjuk abba átmenetleg, lemegy egy reklám, egy hírek, és itt nem foglal felhívni téged nagyjából négyes fél percfónokba. Igen. Elnézést. Katalónia. Igen, tehát ott hagytam abba, hogy tegnap volt egy ilyen... Ö, parlamenti meghallgatás azzal kapcsolatban, hogy mi minden történt a katalánok kárára az alatt a pár hónap alatt, ami központi kormányzás volt, mert ugye úgy mellesleg végrehajtották azt, ami, ami minden államnak a legszentebbje, hogy kiszakadtak előle, mármint amit meg akar akadálni minden állam, és erre, erre azokat a foglyókat, azokat az elítélteket, akik, akiket pont ezért ítéltek el, beengedték a parlamentbe, á, szépen a rendőrség átkísért és ott elmondhatták a, a maguk ö, ö, beszédét, és egy területes élőtek közvetítettem, amikor az egész katalán televízió, meg aztán spanyol is. Tehát e, itt most forra az egész helyzet, de tulajdonképpen az igazi probléma nem ez, hanem az igazi probléma, ami Katalóniám és ma az, az hogy úgy tűnik, hogy a függetlenségpártoknak az az egysége, ami eddig volt, ez megtörik, nem a függetlenség követelésében, hanem abban, hogy ki legyen a vezérülő, és e, itt e, a két nagy párt részint, a katolán baloldali közszársaságak részint, a, hát most nevet nehéz mondani, ez együtt Katalóniáért, de hát ez, ez többször átalakult, és több néven futó szervezet, amely eddig a, a nagyobb párt volt azok harcolnak, úgy néz ki, hogy most az előbbi az, amelyik népszerűbb egy kicsit. És hát ez az a párt, amelyik lehetővé tette egyébként csendben, hogy Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök, miniszterelnök legyen, mert a madridi parlamenti frakciójuk tartózkodott, és ezzel egy relatív többséget engedélyezett. Ami miatt az egész most tényleg. Azt mondtam, hogy bogózat, az tulajdonképpen nem ezek az eddig említett dolgok, hanem hogy van itt egy katalán elnök, Torrának hívják, aki egy ilyen megtalált személy volt, miután ugye az eredeti katalán elnök Pusdemon az éppen most Brüsszelben, a ban él, ő oda menekült a függetlenség kiáltása után, és ez az úr, ez a torra, ez ö, ugye azzal tette magát ismerté, hogy mindenfajta engedetlenséget ö, hajtott végre, de ilyen szimbolikus dolgokat. Tehát kormányozni nem nagyon kormányzott, tehát például most már három éve nincs költségvetése Katalóniának, mindig az előző évit újítják meg, ö, hanem ö, azt tette, hogy egyszer, amikor folyta a választás, akkor nem tett le a politikai foglyok mellett kiálló szimbólumokat nem vette le a generalitás, a minister, az ő hivatali épületének a homlózatáról. Végül, végül aztán a rendőrök szedték le, és ezzel engedetlenséget követett el, és akkor a választási bizottság pedig összeült, és most, hogy jogosan, nem jogosan, de hát egy választási bizottság azért van, hogy döntsön. Azt mondta, hogy akkor ő ezzel ő azt a bűnt követte el, hogy engedetlen volt, és ezért 18 hónapra megforsztják őt a parlamenti, egyáltalán minden politikai tevékenységtől és a parlamenti helyétől. De ő ezt nem akarja elfogadni, te a partnerei, akik viszont a parlament elnökei elfogadják, mert azt mondják, hogy szép dolog a látványpolitizálás, de jó lenne már egy költségvetés. És most ez az a pont, amin, amin húzakodnak, ugyanakkor a választásokat nem akarja kiírni, no, nyilván ez lenne a legnépszerűbb, mert várja egyrészt az utasításokat Pucsdemonttól, Brüsszelből, másrészt pedig úgy gondolja nyilván, hogy a pártja most nem annyira népszerű, talán egy ilyen mártír helyzetben népszerű lesz. Ez egy eléggé furcsa, szimbolikus politizálás, de majdnem minden ilyen nacionalizmuson nemzeti vonásokat, nemzeti erényeket, nemzeti érdekeket hangoztató politikának, majdnem mindig ez a rákfenéje. Ez, a rák fenélye, ez hogy, az egész hogy íz... foglalkoztatja annyira, vagy fele annyira a spanyolokat, mint amennyire a katalánokat? E Hát annyiban hogyha nézd, gondold el, hogy a túl azt mondja, hogy nem, nem, ő ki akartak. Én, át... én, én, én ezt értem, de azt kérdezem, hogyha ennek a nyomát akarod keresni a spanyol-spanyol sajtóban, akkor azt épp úgy megtalálod, mint a katalán-spanyol Te sajtóban. Természetesen, természetesen. M másképp, tehát a katalán sajtó, ugye a katalánok most már teljesen átmentek ördögnézésre. Tehát az egész világ egy, egy nagy katalónia. Tehát lényegében Ugye mondom, ez a, ez a borzalma ezeknek a, a nacionalizmusoknak, hogy egy idő után elvesztik, a, elvesztik a, a mértéket, tehát nem tudják magukat behelyezni egy világba, hogy, hogy mégis mit jelent. Tehát ők azzal kelnek és fekszenek, hogy, hogy most függetlenség Katalónia, nemzeti sérelmek, nemzeti érdekek, miközben hát azért a világon más dolgok is vannak, nem csak a világon, hanem Magyar, még Spanyolországon belül is, és hát azt is látni kell, azért ezt mindig alapként el kell mondani, van Spanyolország vagy Katalóniában 5,3 millió választó, ebből 2 millió 44 ezer mondta ki, akkor, amikor ezt az illegális népszavazást tartották, hogy a független akar lenni. Akárhogy nézem, ezzel, ezzel nem nagyon lehetne érvelni, de hát itt ugye érzelmekről van szó, szóval, mint egy vallás. Ez gyerekkorban családálta, vagy hogyan van elültető? Hát igen, igen. Nyilván ez, ez egy ilyen családi dolog, ugye, és tényleg, hát ugye minden, minden, minden ilyen jelenségnek a lényege a történetében rejlik. Tehát valóban ugye Katalóniának mindig voltak mindenfajta törekvései, ez volt az ország legfejlettebb része, és úgy érezte, hogy őt a fejletlenebb rész az gyarmatosítja, ami egy, egy így, így persze egy nonsens, és, és ö, nem is mindenkire áll, de, de nagyon fontos ö, értelmiségi, vagy középrétegekre igenis áll. És aztán ugye a frankó alatt őket tényleg elnyomták, egyébként frankó alatt a is elnyomták, de őket még nemzetileg is elnyomták, nem, nem volt semmifajta katalán nyelv oktatás, nem, volt, ö, nem lehetett katalánul beszélni, nem volt katalán könyvkiadás, Ö, nem lehetett kimondani azt, hogy Katalónia, vagy hát ki lehetett mondani, de nem, mint, mint, mint valami entitás. És ezt most próbálják jóvá tenni. Másrésztről viszont azt kell mondjam, ö, ugye ö, itt csak ma a jóváltétel szellemében, nem is tudom, hogy csak katalán nyelvű oktatás folyik. A, a spanyol ö, nyelv az, az mint idegen nyelv két óra hetente, Miközben katalónia lakóinak többsége magát spanyol anyanyelvűen vallja. Tegnap voltam egy orvosi rendelőbe, ott minden, ami létezik, ami ki van írva, minden kérdőív, minden, minden papír, minden dokumentum, minden információ, kizárólag katalánul van, miközben a kuncsavtok, amikor bemennek, és a, ott a dispatcherhez fordulnak, természetesen spanyolul beszélnek vele, a többségükben nem mindenki, és az is spanyolul válaszol neki. Tehát valószínűleg lenne egy is spanyol nyelvű információra is, de ezt, ezt nem veszik figyelembe, és úgy érzik, hogy ez rendben van. Tehát mondom, a nacionalizmusok azok másodperceken belül fordulnak át. Hát gondoljunk a magyar történelemre, amikor a, hogy hogy viselkedtek a magyarok mondjuk Erdében, aztán egy másodperc alatt ők lettek az elnyomott is. Még egyszer elnézést kérek a mai csúszásért, és ezért a lelketlen hangulatomért, de ez nem így volt, amikor bejöttem, de a rádió műszaki körülményei és az ehhez való hozzáállás ezt a Sajnálom nem te szívtad meg. A hallgató is megszívták, de alapvetően én szívtam meg. Szia! Szia! dörö.fi Janos kokat gmail.com. Viszont hallásra!